Hello, hello audio blog. Ismét az apelé tartok. Én akkor, amikor, ilyen vidéki utak vannak, akkor el kell jutnom valahogy az időt, mert geci unalmas és most éppen egy kereken 60-nal haladó paraszt mögött megyek. az meg az országúton képes 60 menni. Tehát én elhiszem, hogy este 7 óra van és már sütét van, de azért 60 menni, tehát az meg hihetetlen, komolyan mondom. Vagy akkor... Ha bal fasz, akkor húzódjon félre, basszon egy villagot, hogy előzzetek le, vagy valami. Mert ez lenne ideálisan a normális. Hiszen más is oda szeretné érni, de hát tudjátok, ez így van Magyarországon, hogy milyen az út, ott a közepén a többiek vannak szarva, mi tudjunk menni. Ha lassan akarunk menni, akkor tudjunk lassan menni, a többi megdögöljön meg. Ez valahogy ilyen nagyon magyar dolog számomra. És ha nem is közvetlenül, de egy kicsit átépedésen kapcsolódik ahhoz, amiről ma beszélnék nektek. Áktek, érted? néha olyan jól lejtem ki a szavakat, hogy kibújik a kapanyél, vagy nem tudom. Szóval arra gondoltam, hogy beszéljünk egy kicsit az emberi viselkedésről, bővebben a féregségről, hiszen az emberek nagyon jelentős csoportja féreg. És az ember valahol Mármint a normálisabb emberek, mert a férgek nem értik, hogy ők férgek. Tehát az ember valahol ezt nem érti, és próbál erre magyarázatot találni, hogy miért vannak egyszerűen szar emberek a Földön, akiknek bizonyos dolgokban nincsen gátlása, akik nem látják, hogy mások is léteznek magukon kívül. Hogyan ismered fel a férget? Hát ez különösebben nem egyszerű, ez különösebben nem bonyolult, ugyanis a féreg igyekszik veled valami rosszat tenni igyekszik veled kibaszni, vagy anyagilag át akar vágni. Vagy teljesen gátlástalan, lehet, hogy nem csinál különösebben szörnyű törvénybe ütköző dolgokat, de de nincsenek gátlása és olyan morális kérdéseket nem vesz figyelembe, vagy akár nem is ért, ami gyózonparaszti észre minimum lenne. Hát nyilván féreg minden olyan ember, aki átvág valakit pénzért, aki elad valamit, ami nem az, aminek látszik aki kihasznál másokat. Gyerekkoromban volt egy ilyen elképzelésem a világról, ami meg kell mondjam, hogy jelentősen jobb volt, mint a mi a valóság. Nem mondom, hogy egy ilyen világban életem különösebben, de én azt gondoltam alapvetően, hogy az emberek normálisak. tehát ugye nézed az amerikai filmeket, és ott mindig van valami ilyen gonosz figura, és azt hiszem, hogy ezek a gonosz vagy féreg, vagy szaremberek, az ilyen aljas indokú patkányok akik, akik szardókat csinálnak azért mert valami alantos indokuk van rá vagy pénzért vagy valami szar sikerért átgázolnak másokon tehát azt gondolok, hogy ezek az emberek ezek, ezek egy ilyen úgynevezett gonosz emberek akik, vagy úgynevezett szaremberek, ez nekem jobban tetszik ez a kifejezés akikből kevés van és az emberek többsége normális és amikor fellőttem Különösen, amikor felkerültem Budapestre, akkor rá kellett bennem, hogy kurváran, ami így van. Nagyon, nagyon is fordítva van. Tehát az emberek többsége, sajnos szarember, az emberek többsége jellemtelen, aki mindjárt minden elvet félredob, vagy nincsenek is elvei azért, hogyha valami anyagi vagy egyéb előnyhöz jut, vagy hát magyarul két forintért megbaszza az anyját is. Ezt én a testépítő virágban különösen kegyetlen komolyan ö, tapasztaltam, tehát az, hogy teszem azt a szövetséget halálba fikázó, férgező, vagy jó, összeverem típusú emberek szó nélkül mennek a szövetségbe versenyezni, amikor már megüresedik a hely, mert más nem versenyez, és Most már látják, hogy itt lehet nyerni. Most már van esélye a két versenyzős kategóriákban, tehát ezt nem tudom magamban így összerakni az embereknek. Nekem sajnos ilyen Hülye maradik konzervatív elveim vannak, tehát ha valaki szarember, akkor engem nem érdekel. Nem érdekel vele kapcsolatban üzleti lehetőség, nem érdekel semmi, amit tud kínálni. Nálam egyszer lehet eljátszani, és én ezt javasolnám nektek az életetekbe követendő példáként, példaként. Nálam egyszer lehet eljátszani a bizalmaz valamivel, utána nem fölösleges erőködni. Mert egy olyan ember, arra, aki féreg, aki már egyszer megmutatta, hogy az, azzal csak vesződni fogsz. <tos> A francra kiszáradtam közben, kell szereznem valami nyála, mert mert ő nem fog megváltozni, majd azt mutatja, hogy megváltozik. Mindig kibújik a szögazsákból, és sajnos nagyon sok emberrel kibújik a szögazsákból, ezt már az életedbe tapasztalni fogod te is. Ha olyan kvázi pozícióba kerülsz, hogy emberek közé kell menned, kapcsolatba leszel, sok emberrel ilyen-olyan módon, és ha olyan szinten vagy velük kapcsolatban, vagy megismered őket annyira mélyen, hogy rá fogsz jönni, hogy problémások jellemileg, hiszen most azt mondom, hogy utazol a buszon 82 emberrel naponta, akkor még nem biztos, hogy rájössz, hogy azok férgek. De ha már közelebbi kapcsolatba kerülsz, üzletileg, magánéletileg, bárhogy, akkor nagyon könnyen erőjhetnek a jellemhibák és az abajaj elő is jönnek. Úgyhogy a bizalmadat, az nagyon gondolj meg, hogy kire pazarolod. Kit tekintesz barátodnak, kinek mondod el a titkairat vagy a fontos dolgokat veled kapcsolatban. Én azt mondom, hogy legjobb a három lépés távolságot tartani mindenkitől, mert esetleg még csalódni fogsz. Elég csúnyán, és a sokadik csalódás után már eléggé lesz a tököd. És nem biztos, hogy mindenki ezt olyan jól fel tudja dolgozni. Nekem viszonylag könnyű szerencsére, de mert már elég rutinos vagyok, és már hozzá vagyok egy ezeket a dolgokhoz, de hatalmas csalódások értek azért már az életemben, az úgynevezett barátaim, akik addig voltak a barátaim, amíg nem volt szó hatalmas 50 ezer fontos összegekről. Onnantól már, amikor pénz szóba került, akkor már mindjárt fontosabb volt a pénz, mint a barátság, és én ezeket a dolgokat már elég nehezen tudom magamba összerakni. Mint mondtam gyerekkoromban azt hittem, hogy az emberek többsége normális, és rá kellett teljesen a be, felnőttként, hogy nem nem az, abszolút, hogy nincsenek elvek. Teljesen normális az bizonyos embereknél, hogy azokkal úgy, úgy akarnak veled barátkozni, hogy azokkal barátkoznak közben, akik veled kibasztak, és nem érdekli őket. Hát összetartás az emberekben, egy egymáshoz, egymáshoz képest, meg ilyen lux luxus dolgok, azok nem nagyon vannak. Néhessen az úgy vagyok, hogy a barátaim mellett kiállok, ha csak nem hibáznak túl nagyot. A barátaim mellett kiállok mindig. Nyilván, ha valaki egy barátommal kibaszott, akkor én ezzel nem fogok barátkozni, nem fog vele üzletelni, szóba se állok vele. Vannak ilyen példák, hogy XY barátom elmond nekem valamit, hogy mi történt, és én tudom, hogy az az illetővel nekem nem kell foglalkoznom. Ez két dolog miatt jó, egyrészt mert lojális vagy a barátokhoz, és ő is lojális lesz hozzád, és akkor köreitek ből kizárjátok a szaralakokat. Másrészt a másik nagyon jó dolog ebben az az, hogy Tudod, hogy kivel nem kell szóbálni. Tehát aki a haveroddal kibaszott, vagy a barátoddal kibaszott, az veled is kifog baszni. Tehát nyilván aki jellemtelen az egyik ember, az a másikkal is jellemtelen lesz. Úgyhogy ez egy nagyon jó jelzés. Más kérdés, hogy tapasztalom azt életemben, hogy beszélek. Bizonyos, tehát én azért nagyon sok emberrel találkoztam, és szóba kerülnek másik emberek, és én nem szoktam kertelni, ami a szívem a számom, mindenki tudja, hogy ilyen vagyok. És meg mondani, hogy ha olyan van. Ha szóba kerül egy olyan ember egy történetben, akkor meg mondani, hogy ezzel nem kéne kezdeni, mert ez egy féreg esetleg. És volt egy ilyen féreg például, nem is olyan régen, volt egy ilyen eset a, az egyik verset kapcsán, amikor, amikor a fő támogatóm egy olyan emberrel akart üzletelni, akire ő azt hitt, hogy rendben van, és én mondtam neki, hogy nem kéne, mert ez egy féreg, ez át fog baszni. Aztán ebből lett egy nagyon, nagy, nagyon híres Jay leresült Magyarországon, amikor Jay Cutler végül is nem jött el, és kiderült, hogy ez az nagyon becsületes illető, akire én megmondtam, hogy nem kéne vele szó bálni. ez bizony mindenkit körbehozott. Totál vetítőgép volt az egész ember, totál légvárat épített fel a semmire, dobálozott itt a milliókkal, és kiderült, hogy hazudott mindenkinek. És itt a fő, itt a fő ismér. miről ismered meg a szar embert? Hát nagyon egyszerű arról, hogy hazudozik össze-vissza, arról, hogy nem mond igazat. Nekem a hazugság mindig így egy ilyen rejtélyes dolog volt. Tehát nem tudom felfogni, hogy valaki miért mond valótland. Tudom, hogy ez egy könnyű út, hiszen ha valamit vetítek, bemesélek, ami nem igaz, akkor könnyebb elérni sikereket, elismerést. De hát ha valaki hazudik, akkor azzal valószínűleg meg is fog bukni előbb-utóbb. És a hazug embereknél az a vicc, hogy a leg. Elképesztő buta hazugságokba vele tudnak menni már a végén, mivel saját magukat lebuktatják. Rengeteg ilyen példát tudok mondani, hát az, az internetes téma aznek különösen jellemző, amikor, amikor emberek interneten nekiállnak vetíteni hülyeségeket, és volt olyan példa, jó pár, amikor létező, kvázi, általunk ismert személy az interneten nekiállt vetíteni dolgokat, és amikor kiderültek a kis buta hazugságai, mert azért össze, ö, könnyen utána tudszám nézni egy-két dolognak, mert amikor három ember ír ugyanarra az IP címről, és kiderül, hogy jé, ezek hárman ugyanazok, aztán mégis másnak adták ki magukat, akkor jönnek ám a buta magyarázatok, a feltörték a gépenet, meg ezek a hülyeségek, meg amikor ők akarnak minket feljelenteni. Szóval elképesztő dolgok vannak, és általában ezek a hazugságok még komolyabb hazugságokban, bontakoznak ki. Volt egyszer egy szené, aki bemesélte itt nálunk, és ezt nagyon-nagyon csúnyán be is szoktuk, hogy ő Amerikában egyetemi bajnokságokat nyer, és ö, konkrétan csukkolt is neki az egész csapat, mert éppen ő versenyezni indult, és nem tudom, hogy mind bukott meg ez az egész történet. De valami megbukott, ismertük azt a szemét, ö, nagyon sokat vetítette arról, hogy ő neki ilyen mercedes van, olyan bajnokságot nyer, százer dolláros díjakonnak kutyafasa és, és egyszer csak azon bukott meg talán, hogy nem is tudom valami autóügyen, hogy ő elmesélte, hogy neki milyen CDI mercedes van és közben valami viszonylag Róma autója volt és én elkezdtem azon gondolkozni, hogy bazdmeg ha valakinek van egy 10 milliós Mercedes, akkor nem fog Honda civic járni egy 91-es évjáratóval, most és mondok csak egy példát, nem konkrétan ez volt és elég volt beírni a Google-ba, megkeresni ezt az egyetemi bajnokságot, ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy ez nem is létezik. És mi hülyék szoptuk, és az egészen nem létező dolog volt. Aztán kiderült az illetőnek a barátai, azok ugyanarról az IP-címről írogatnak. Aztán akkor jöttek a magyarázkodások, akkor az egyik barát, aki természetesen külföldi volt, ő már azt mondta erre az illetőre, hogy ennek önnehéz gyerekkora volt és egy genetikai kísérlet képpen született. Tehát, tudom, hogy elképesztően hangzik, hogy ezt mondom nektek, de ezt emberek leírták és azt hitték, hogy ezt mi el fogjuk hinni. És a legvégén jött ennek a történetnek a feltörődék a gépemet és valaki írógatott a nelemben, meg az egyéb hülye történetek, meg a rendőrséggel való fenyegetőzés, meg ilyenek, ami, ami teljes mértében nonszensz. Mert a rendőrség sem hülye, ezek a dolgok pillanatokon belül kiderülnek. Szóval elképesztő módon tudnak az emberek hazudni. Én gyerekkoromban ismertem egy autóversenyzőnek a fiát. Nem mondom a nevét, akiből aztán szintén autóversenyző lett. Az a csávó, az már 12 évesen vagy 13 évesen, nem hogy tudja hány éve, nem, hát középiskolába volt. Akkor 14-15 évesen. És olyan szinten volt vetítőgép, hogy amikor Simpsonja volt, akkor az ő Simpsonja volt a leggyorsabb a világon. És a 102 és is le tudok menni amíg a többi szinten az 68 al bírt menni. Tehát aztán ugyanez ment végig mindenbe, autóba, a kutyafaszába, és rengeteg ilyen ember van, aki a kis ö, kisebbségi érzését ezzel kompenzáljuk hazudik. Aztán ismerek egy erős ember palántát is, aki emlékszem, hogy 300 ment a VPZ 900 as kavaszakia. Ami egy 1984-es évjárotó motor egyébként és akkoriban el nem tudták képzelni a 300 km h sebességet, végsebességet nem voltak akkor erre alkalmas gumik vagy egyáltalán 300 a egy motor tehát még szinte pályamotoroknál is necces volt a történet Aztán ez a srác persze a májár volt, hogy 20 évesen a Suzuki hajabuzáját törningolta valakinek 200 ló erőre. Aztán 24 is pöcse volt és meg mesélhetnék ilyen egyéb dolgokat. mert hát az ember amikor valakivel nagyon dicsekszik, hanem nagyon mondogat, ennyire, tehát kvázi tukmálja ezt a dolgot másra, úgyhogy magát nagyon Májernek akarja beállítani, tehát amikor ez a villantós dolog van, akkor ez mindig hazugság. Az egyszerű nem tudom nálatok is, vannak ilyen szimpatikus ezt kurtam meg, azt vertem meg történetek, robinson voltak, azért hagytam ott, mert elegem volt, de olyan csávoktól, hogy ilyen röglgöcs beléd áll, meg meglátod, hogy ez miket beszél. És... Ettől én kurvára behánytam már, illetve kurvára be is hányok az ilyen emberektől. De ezek még az ártalmatlanabbak. Ezek az ártalmatlanabb férgetik igazából, mert ez, ők csak kompenzálják a kisebbségi érzésüket, ez nem feltétlenül rossz indulat. Az igazi féreg, az rossz indulatú. Az azért hazudik, mert valami alantos célja van vele. Vagy ezzel akar népszerű lenni, vagy csak egyszerűen egy gyökér, jó, ez ugyanúgy a érzés kompenzálása, de valamit, valamit lehet, hogy egy kis apróságot el akar érni. És a féregnek mindig ismérve az, hogy hazudik. Mindig vetít össze-vissza. Ez a legjobb dolog, amiről meg lehet ismerni, hogy vigyázzatok azokkal az embereken, akik, akik nagyokat mondanak. Nagyon sok ismerős se rendelkeznek szerintük azok a nők, akiket mindenki meg akar dugni, azok egyértelműen vetítenek, meg sorolhatnám. Fontos kérdés az, fontos kérdés az, hogy mi az oka annak, hogy férek valaki. Tehát elgondolkoztató, az, hogy valakinek nincsenek belső gátlásai, az, nem tudom, hogy genetikai alapú lehet, hogy nem verte bele az anyja. És meg kell, hogy mondjam, nekem se volt egy nem tudom milyen szent családom. És euh, bizonyos értékeket a családomtól tanultam, de meg kell, hogy mondjam azt is őszintén, hogy a családnak olyan nagyon nagy értékei nálunk nincsenek. Én sokkal jobban szerintem euh, elfű vagyok és jobban az elvek ember vagyok, mint nálunk a családba bárki. Nekem például apám alkoholista volt és ebbe halt bele, ezzel nyírta ki magát. Nem valószínű, hogy velem milyen előfordulhat, de Mégis valahogy úgy alakult az életem, meg úgy alakultam én magam, és úgy próbáltam magam, önmagamat irányítani és képezni, hogy én úgy gondolom, hogy erre mondják azt, hogy idealista, egy idealista vagyok sajnos, egy hülye ember, aki, akinek ezek az elvek nagyon fontosak. És ez bizony nem praktikus dolog, hiszen ha mondjuk bárkitől elfogasz pénzt, meg bárki meg dolgozol és leszarod, az egy nagyon egyszerű megoldás, hiszen akkor egyszerűen lesz pénzed. Meg, ha megbaszol az anyádat a pénzért, bárkit átbaszol, akkor lesz pénzed. Más is, hogy hosszú távon ez nem biztos, hogy működik, hiszen ha van egy ügyfeled, vegyük hogy egy ügyfeled, és átbaszol, akkor ő nem fog visszajönni, nem fog elárulni másoknak. Tehát nem biztos, hogy hosszú távon a férekség kifizetődő, de ezt a legtöbb féreg egyszerűen nem érti. És így ki a lényeghez, hogy mi a férekség gyökere. A félegség gyökere ez egy nagyon egyszerű történet, Szerintem, mert a félekség gyökere az sima, szimpla butaság. Azok az emberek, akik térgek, és olyan szinten önzőek, hogy csak a saját érdeküket látják, de, de itt csak mondhatnék aparosságot is, amikor a palaszt tolakszik a közérben, mert ő akarja levenni az utolsó répát és letapusza a másikat érte, mert... Mert nem látja, hogy ez egy, ez egy tahó dolog, mert neki nincs egy joga ehhez, mert aki ott állt a répa előtt, az ővé kell, hogy legyen, mert neki van szerencséje, ő állt sorban. Tehát ezek az emberek, akik nincsenek ezekkel a dologgal tisztában, ezek a törzsfejlődésnek egy alacsonyabb szintjén vannak. A hát ő nem azért féreg, mert féregnek lenni jó, vagy mert az gyövedelmezőbb, vagy mert az egyszerűbb, hanem azért, mert nem érti, hogy milyen az, hogyha nem féreg valaki. Tehát egyszerűen ezt a kutyához tudnám hasonlítani, aki fölzabálja az egész heti kaját. Tehát a kutyának nem tudod halni sajnos egy hétre kaját, mert nem fogja beosztani, nincs annyi esze. Az olyan ember, aki téged átbasz üzletileg, ő a mostani pénzösszeget látja, amit meg tud keresni, és azt a valamivel többet, amivel még át tud baszni, és nincs annyi esze, hogy hosszú távon, ha tízszer visszajössz hozzá, akkor tízszer annyi pénze van, nem másfélszer annyi, mert mondjuk 50 ot tudott átkúrni. Most mondtam valamit. Ezek az emberek végtelenül egyszerűek. Ők azt képzelik, hogy nekik dolgok járnak alannyi jogon, mert ők. Tehát ők, nekik annyira nem az, hogy az én képük extra módon erős, hanem egyszerűen nincsen más képük. Nincsen gyakorlatilag egy perifériás látásuk. Csak siátmogat látják mindenek a középpontjában. És csak abba tudnak gondolkozni, hogy nekik legyen minden. Én, én, én, én. Ennyi. Most itt a versenyeken csaló, magamnak szervezek versenyt, az én versenyem, az pontozók, embereken kívül sorolhatnék egészen hétköznapi példákat, beül a paraszt az autóba és azt hisz, hogy a az, az út. És nem jön rá, hogy a többieket nem ledudálni kell, meg kurvanyázni kell, hanem udvariasan, normálisan kell közlekedni, mert ha mindenki normálisan, udvariasan közlekedik, akkor működik a közlekedés rendszere. Vagy ugyanúgy az edzőtermi paraszt, aki nem rakja vissza a súlyt a helyére, mert tahó szegény. Tehát ha a tahó visszarakná a súlyt, akkor neki se kéne legközelebb keresgélni mert De nincs annyi esze, hogyha mindenki tahó, és senki nem rakja vissza a súlyt, akkor kurva nagy kuplenáj lesz, és ugyanúgy szívni fog vele, hogy nem találja meg a súlyt legközelebb. Vagy a bunkók, akik eldobják a szemetet. A saját maga Saját magával baszik ki az ilyen, mert ő ugyanabban a szemetes mocskos szaros városba, vagy aki nem szedősze a kutyaszart, ugyanabban a szemetes mocskos szaros városba él. Lehet, hogy ő mondjuk akkorat, hogy nincsen is igénye. Tehát neki a lakáson belül rendben legyen minden. A tika, a konyhabútor van megfaszom, De az után, hogy mekkora szemét van, vagy hogy néz ki, vagy mennyire büdös, vagy mennyire kutyaszaros, az lehet, hogy őt nem érdekli. Ezt lehet tudom képzelni. De mindez pont azért van, mert szegénynek egyszerű az agya. Ez eddig terjed az érdeklődése, az esztétikai érzéke, hogy a kis környezetét, vagy a kis világát, az csak úgy látja, hogy én, én, én, ami az enyém, az számít. Sajnos a társadalomban egyébként, és ezt most már nem ö, biztos, hogy a féreg kellene írnom, ezt inkább csak a butasághoz, hiszen attól, hogy valaki buta, még nem biztos, hogy féreg, de azt, én úgy gondolom, hogy aki féreg, az biztos, hogy buta hiszen ezen alapul. Tehát a társadalom nagy rétege is sajnos nem érti azt, hogy hogy az élet, az nem úgy működik, hogy az állam gondoskodik rólunk, mi vagyunk, és akkor az állam gondoskodik rólunk, és a szemét bankikazgatóhoz miért keres annyit, amikor én itt dolgozok a közérbe, akkor én miért nem keresek annyit? Hát a bankikazgatóhoz azért keres annyit, amennyit, mert olyan képességei vannak, annyi esze van, hogy annyit keressen, olyan kapcsolatrendszert épített ki, annyit dolgozik, ő ennyit keres. Nincsen sajnos egyenlőség, nem mindenki egyforma, ebben sem. És mindenki gyakorlatilag a képességeinek, képességeinek megfelelő életet tud elérni. Ez nem repül az ember szájában, hogy én most így vagyok, és akkor most várom a csodát, és akkor nekem miért nem jár ugyanolyan, meg nekem ugyanolyan autó kell, mint másnak, mert hogy az, ez nem így működik. Ez úgy működik, hogy ha. A normál átlagon felül, tehát ha, az, ha az egy, egy átlag szint az ennyi melóval jár, és ilyen színvonal tartozik hozzá, és ez neked nem elég, akkor neked az, ezen felül kell teljesíteni, hogy ennél több legyen és hidd el nekem, hogy egy bankigazgató, aki addig eljut az akármi is van, akárkinek az ismerőse, akármilyen protekcióval került oda, de akkor is teljesít aztán persze lehetne itt belemenni, hogy aztán hogyan meg, hogyan meg, kikipkult meg meg ilyenek, de most nem erre akarok kiugodni ez teljesen lényegtelen, ez már megint a jellemkérdés, meg a féregség kérdés, ami ez azért visszakanyarodnék, mert én nem tudok attól elv hogy a félekségnek az alapja a butaság. Tehát ha belegondolsz ezek az emberek, azért ilyenek, azért viselkednek tanul, mert nem értik azt, hogy nem is azt, hogy van más alternatíva, hanem azt nem értik, hogy ez nem helyes. Egyszerű a kis gondolkodásuk. Hát én vagyok és én akarok valamit. És csak ez számít. Nem gondolkoznak abban, hogy egy társadalomban élünk, egy rendszerben élünk, más emberek is vannak a világon, és az lenne a helyes, ha mindenkinek jó lenne. De áldásul, ha mindenkinek jó, akkor neked is jó. Elképesztőek azok az emberek, akik úgy akarnak üzletelni, hogy azon a nagyallag, hogy a, ez a geci másik valaki, aki el akar neki adni valamit, mondjuk, az mennyit keres rajta. Hát kurva rényegtelen, hogy mennyit keres rajta. Engem ez soha nem érdekelt. Soha nem szabad a fillért baszni ilyen szinten. Mert te, neked ahhoz semmi között nincs, hogy a másik mennyit keres rajta. Neked az a jó, ha ő is jól jár, ő is keres rajta, esetleg te is keresel rajta, te is jól jársz. Az a jó, ha mindenki jól jár. Ha a másik rábaszik, és te jársz jól, azt tudom, hogy azt hiszed, vagy azt hiszi az egyszerű gondolkodású ember, hogy az jó, de az nem jó, mert az csak pillanatnyilag jó, de hosszú távon mindenkinek jó kell járnia, mert különben, ha a másik rosszul jár, akkor elveszítesz egy üzleti kapcsolatot. Ami esetleg neked pénz hozna. Én úgy gondolom, hogy a féregemberek, akik képesek össze mindent, akik ezzel akarják a céljukat elérni valós teljesítmény helyett, ezek annyira sötétek, hogy nem, nem érzik a veszélyét annak, hogy lebuknak. pedig lebuknak. És mivel egyszerűen szellemileg annyira egyszerűek, annyira gyökerek szegények, hogy valós teljesítményen nem nagyon képesek a vedítésen kívül, ezért képesek állandóan szopatni magukat azzal, hogy újabb, újabb, újabb és újabb hadugságokkal upnak lehet. De most vannak itt, általánosságban beszélek, de vannak itt azért fokozatok, tehát vannak olyan féleg emberek, akik teljesen az az, az, az übergusztustalan patkány, de vannak, vannak egyszerűek, akik, akik csak simánabb utaságok miatt olyan dolgokat csinálnak, ami mi nem megfelelő. De egy dolgot jegyezzetek meg szerintem, hogyha hallgattok rám egy kicsit, és egy kicsi élettapasztalat már van mögöttem, mert én aztán rengeteg szar találkoztam. Tehát ne adjatok a lehetőséget. Mindenkinek csak egyet. Ha valaki egyszer hibázik, jellemtelen, hazudik neked. Elég, elég ez a jelzés, hogy ha valaki hazudik neked, azzal az emberrel nem kell foglalkozni. Szerintem az életet őszintén kell élni, és büszkének kell lenni. Igazából röhely, mert nem egy nagy májerság az, hogy az meg normális vagy, meg őszinte vagy, és nem hazud az össze-vissza. De én úgy érzem, hogy az életet úgy kell élni, és ha nem is fogsz érte Nobel-díjat kapni, akkor is, amikor, amikor az életed vége van, akkor, akkor úgy kell, vagy úgy tudsz el visszatekinteni, hogy igen, én egy tisztességes, egyenes ember voltam, és ez nem azon múlik mellesleg, hogy megmondod-e, hogy a szarasszar vagy becsomagolod szelopámba, hogy a parasztok örüljenek neki. Tehát nem azon múlik, hogy te most mennyire finoman adod elő a dolgaidat, vagy őszinte vagy mint én, hanem az egész azon múlik, hogy te őszinte ember vagy-e? Vagy olyan, aki csal és hazudik azért, hogy valami érdeke legyen, hogy valami, vagy pénzt keressen, vagy bármi. Egy nagyon nagy baj van ezzel az egészen, mégpedig az, hogy az emberek kényelmesen szeretik ezt nem figyelembe venni. Tehát adott, van egy adott szarember, teszem azt te, ilyen vagy bárki más megmondja egy harmadik szemének, hogy ez az ember, ez egy szarember, és egyszerűen nem veszik az emberek figyelembe, mert az a homokba, vagy inkább a saját seggembe dugom a fejemet hozzáállás van, hogy nekem nem ártott. És nem foglalkoznak azzal, ugye, mint mondtam, lojalitás az annyira nem jellemző. Nem foglalkoznak az emberek azzal, hogy neked ártott, hozzá nem lojálisak. Hanem azt mondják, hogy hát nekem nem ártott, akkor mindegy, akkor nem foglalkozom az a te problémát, leszarom. Az nem, hogy be, hogy igen hamar lehet az ő problémájuk ugyanez. Hiszen az, an az ember ember az nem válogat, az mindenkivel kibaszik, akivel csak lehet. És nem teszünk be az, hogy gyakorlatilag, ha így kizárnánk a közeinkbe ezeket az embereket, akkor ez egy védettség lenne önmagunknak. Nagyon nagy divat Magyarországon zsidózni. A zsidók így, a zsidók úgy. Én nem akarom a zsidókat. Nem is érdekel az az egész, de egy dolgot meg lehet figyelni, az, hogy a zsidók összetartanak. Ez számukra egy védettség. Tudják, hogy a zsidók emberek tudják, hogy a zsidó emberek milyen önmaguk által felállított törvények szerint élnek hogyan működik az életük. A zsidó az azért üzlete zsidóval, mert tudja, hogy mire számíthat. Ez neki egy védettség. Számotan nem védettség. Rég vannak alaptérisek az embernek az életében, amit be kéne tartani, szerintem. Mondok egy nagyon egyszerűt. Cigánytól nem veszünk autót. Ezt vehetitek népérszólás szólásmondásnak, Tök mindegy. Ugyanígy be kéne tartani azt a tézést is, hogy szalemberrel nem állunk szóba. És ha neked van egy megbízható ismerősöd, aki itt attól, hogy egy dologgal foglalkozz, vagy egy emberrel foglalkozz, akkor illene arra figyelni, mert általában az emberek nincsen annyi esze. És ennek hosszú távon olyan következményei vannak, hogy most nem akarok itt nagyon plastikus példákkal szolgálni, de teszem azt. Van XY szervezet, van XY személy, nagyon jól tudjuk, hogy nagyon szarul működik, nagyon jól tudjuk, hogy szivatnak minket, de mégis, mert nekem most valami érdekem van, mégis szobálok XY szervezettel, közben utána, mint a szart, meg köpködök róla a mögött, de mégis szobálok vele, azért, mert most éppen kell tőle valami, és nem tudok arról valamiről lemondani, azért, mert, nincs annyi eszem, hogy ha nem állnék XY szervezettel szóba, vagy XY-nal szóba, akkor, és a többiek sem állnának vele szóba, akkor el lehetetleníteném az embert, és nem tudná a... mindenki számára káros, teszem azt átbaszó tevékenységét folytatni. Ez a probléma. Az a probléma, hogy emberekben ennyi gerinc, ennyi tartás nincs. Hogy... ne alkudjanak meg... Ha valami kell, akkor nem menjenek oda. Valaki olyanhoz, aki már egyszer átbasta őket, hanem egyszerűen kizárják az életükből, és ezzel ellehetetlenül csék az illetőt. Hiszen ha van valaki, aki mindenki rövel, mindenki utál, akkor nagyon egyszerűen nem kell vele szóbálni, ki kell közösíteni, és nem lesz probléma. Tehát ha valakit nem lehet kiközösíteni, mert valaki mindig hozzáfut, le fogja szarni, nincs konzekvencia. Mondhatok egy másik nagyon egyszerű példát. Megy a paraszt az úton, az autójával, ő geci, vagány, mindenkit fellök. Nagyon hamar azt fogja képzelni, hogy neki mindent lehet, ugyanis senki se Ez a legnagyobb probléma, hogy az embereket senki se bassza pofán. Azt hiszik, hogy nekik mindent lehet. Nincs konzekvencia. Ugye? Eldobott a cigarettacsikket, oda az út közepé lesorolhatnám, senki nem szól rád. Nincs konzekvencia, azt hiszed, hogy ez szabad. Sőt, ha még tudod is, hogy nem szabad, leszarod, hiszen semmi következménye nincs. Ezért vannak az emberek nagyon-nagyon el, elpofátlanodva, ezért van az, hogy nem tudnak viselkedni. Ezért van az, hogy a kis egoizmusokban azt hiszik, hogy nekik aztán mindent szabad, az, hogy teljesen normális, hogy minden nap bulizunk, belehálljunk a lipbe és hagyjuk a szart munk után, mert semmi nem történik. De ez köszönhető annak, hogy az emberek közönösek, nem szólok rájuk, és más, másrészt köszönhető a szar emberek tevékenysége annak, hogy az emberek nem közösítik ki őket. Emberek képesek abszolút a férgekkel haverkodni, de a legvittesebb, amikor a férgek összeállnak. Még úgy is, hogyha két férgek amúgy alapba utálja egymást, de képes egymással kvázi szövetséget kötni, csak azért, hogy egy harmadik ellen tudjanak kökködni, vagy küzdeni, vagy akármi. Ilyenkor kötődnek ezek a kis barátságok, mert ez egy alaptézis, helyezzétek meg, a férgek mindig megtalálják egymást. Ez a mi kis testépítős sportunkban egy abszolút alaptézis. Meg lehet nézni, hogy van egy oldal, ahol tökéletesen az összes jellemtelen fasz tökéletesen jól tömörül egymással. Amikor valaki mondjuk kereskülönönben foglalkozik és valami terméket árul és átbasz, és tudja, hogy átbasz és megetett a szar szemét reklámjával, és közben elődge, hogy ő a májára, többi, többiek meg szarok, akkor az nylán egy szarember. ember. A könnyű utat választja. Természetesen ezek a könnyű utat általában nem jönnek be. nek kell, hogy mondjam. De valakinek van gyomra ehhez, hogy így adja elő. És embereknek, nem is mondom, hogy nagy tömegét, de azért akár itt tudja ö, tévedésben, illetve hazugságban tartani. Vanak emberek, ó, még amik is tápkékpiacunkon is, mert bizony van olyan cég, aki nekiált előadni a nagy Mayer amerikai dumáját, aztán az egész arra ment, hogy valami saját fos tudja gyártani, de persze addig meg fikázta azokat, akik meg sajátot gyártalak, mert hogy ott szar, de közben egy csomó idiótát tévedésbe tart, és a minőség kamu ígéretével hiteged. Miközben az egész arra ment hogy valami saját szarszenét, szutykot tudja gyárteni. Csak kíváncsiolok, hogy majd ezt mivel akarják eladni, ezt a saját szemetet. De hát ez már csak így megy a férgeknél. ezt azért meséltem el, hogy figyeljetek oda. A bizalmatok az egy értékes dolog. Azt megmondólandó, hogy kinek adjátok oda. Rengeteg óotvar leghülye hülye hallottam, aki olyan emberekkel haverkodik, akik ráhajtottak a nőjére, meg sorolhatnám. Én az ilyeneket széplán hülye embernek tartom. Nem biztos, hogy féregnek, mert ugye ez egy másik dolog, amit mondtam, hogy az, hogy valaki buta, az nem jelent az, hogy féreg meg jellemtelen. Lehet egy buta ember tök jellemes. Én se tartom magam okos embernek, csak megdöbbentően kurvárosok hülye, barom állat van hozzám képes, aki állam sík, sokkal gutább, de nálam rengeteg sokkal okosabb ember is van, nyilván. Már hozzáteszem, hogy látszólag okos emberek is küzdenek erősen erős ellen problémával, mert beszégettem én már emberekkel, akinek az volt az érvegy, vitáma, hogy neki hány diplomája van, közben meg hülye volt, mint a fasz. Szóval igazából nem behatárolható ez a téma. Ennyire. De én azt mondom, hogy vannak jelek, amire figyelni kell. Az őszinteség az nagyon fontos dolog. A hazug emberek meg, megdőlnek, általában azon dőlnek meg, hogy elfelejtik, hogy mit hazudtak tegnap. És ha erre figyelsz, akkor nagy meglepetés nem fog, nem fog érni. Mert azt ne felejtsd el, hogy egy barát, az nem hazudik. A barátnő meg főleg nem hazudik. Úgyhogy ha ilyen történik, akkor meg kell, hogy szólaljon a csidészcsengő és lépni kell valamit. De ezt tudom, hogy nem lett egy vidám audioblog, de szerintem hasznos. Úgyhogy remélem, hogy megszívzelitek. Remélem, hogy segíthettem, és nem fognak csalódások élni ezeket az életbe. Egyébként hozzáteszem, hogy a csalódások érnek, hogyha rájössz, hogy valaki féreg, vagy valaki akár megtalál a férességével, egyet meg, soha ne a fékre lépj, mindig a gázra.